وعند الشافعي رحمه الله امام شافعي صاحب بنزبانی لمحتمل التكرار ارکل چی امر احتمال د تقرار لري له تم له کو دا خذا مالک اگر زي ان تتلق نفسها سنتين اغه سورته مذکوره کې کړه تو لقی نفسك دازا له سوت لا کی و اذا نوازده و چه خواهنم نیت دا چاکڑی بیان لخلاف الشافعی و دا بیان دے دو امام شافی رحمت اللہ علی اختلاپی اصل کلی اصلی کلی سے دے چه منگو نتقادار تقرار نا احتمال تقرار اغوی احتمال تقرار لری ساتا او غ یاد ساتههې کلیک کخواله جهین یاته ضمو الخلاف فی ممسهې ممسوره په داسې طرریق سره د اختلاف کلی هم سره کر کوي چې دغه مخکې م سره چې کمځکه تول لې نفسه کې نو هغې کې چې ددمون سره کمم اختلااف دی چې مونږ د یو او د دریو خبره سیکې شي یو متایقان دی او دری په نیت د زوج سره خو دوه نو. اغه ویته دو هم نو مت از به اختلاف داغه زمون سره په داغه مسوله مس... مساله مسکوره کی هم نو قائدت کلیه کی هم اختلاف بیان بیان د چا دی دا اصل کلی هم دی او صرف دی مساله مسکوره کی جلامو سره کې اختلاف تن اغه هم بیانې په یو دز باندې سوخاره دوخاره یعنی ان عندو لمحتمل کل امر التکرار داغه په دې باندې ارکل چې هر امر سوا ان کان امر اشاری او غیره دیکھ اشارہ کی دی خبر تا چې صرف ورد قران, قرآن او حديث امر نو کله د غیر د قران او د حديث څخه د بلچا امر ویش نو هغه کمد که څه خبره دغه موږ سره اختلاف کوي دی لگا سوا ان امر اشاری او غیره دی پېصه کنا دا خلاف دغه موږ سره کوم مطلق امر کې دی کا امر اشاری وی کی دی غیر اشاری طب لکربات فی قولی طلقی نفسکی مالک د خزب دی قول د خاون کی چې طلقی نفسکی ان طلق نفسه سنتین واذا انا والزوج ذالکا چې خاون د سنت کړي رضوی نیت د اګه کړي ویلکا وا او نوا واحده کی اس, نو واحد اس نیت نو یا یو نیت کړه پله ان طلق نفسه واحده د تابع طلاق وی شیخ پله نفس پ یو طلاق سره وجداده چې اس نیت نو عم پ کیو متيقن دی او چې نیت دیو جو اس نیت دیو دی تاسو کوئی امام شافعی رحمه الله نو هغه ځکه چې تاسو هغه د احتمال تکرار لري د عدد سمچې د تعدد د یو تکرار احتمال لري د په کوم متکرر دیو متعدد دیږي کدی نیته کی دمڅکی دمڅکی تا خبر ختمه شو مخ خپل دلیل ولښوې دے هغه ما تاسو ته دغه marked ذکر کړو اوس دیوي د اسم فاعل بحث وسپسی کی د امر پسې نو اخر سوال پیدا کیږي چې بې اسمه فاعل صحا حج عمرې چې عمر سره دا ذکر کړي بې حج عمرې کہ دا اس وپاعل د امر سره د شریعت پس کی په وجود د معنا مصدرې کی وجود څه نو امر کو تقاضا ترکر او احتمال ترکر نه نو مادهغه اس په پایرم چې موجود د د حدسی باندې معنا مصدرې تیم تقاضا ترکر او د احتمال ترکر نه لري نو ما سلیو بيزي کېږي د مصدره دی دی ویسوما اورال مصنفو بیا راو مصنب تقریبی بیان الامر نسدی بیان د امر تاسو نه کو د امر بیان د نسدیرالو بیان د اسمه پایلو ولې اشتراکی مافی ادم احتمال تکرار دا دواړه شریکتی پدې کې چې دواړه احتمال تقرار نوري عمل احتمال د تکرار نوري نا پایلو احتمال د تکرار نوري فقال حبيبي وقت څنګه رب د بيداګي ویتاش د رکتو نه ځان نه وای پندولنوار کاکر تر اشو غور هغه د منار په متن کې رب تو نه وای دا الله په کتاب کې مسنګ رب تو نه نه لګا نه دا کا پیر مرګې راته کنا ولګې په متن کې رکتو نه او علم و مناسبه علم الشريف ي سرداساغه تحذر به لوقول وي عرف به قدر القائل فيما يقول برهان ذکر کړي دي برهان البرهان کی بدروني ذکر کړي رحمه الله علی کلی چې د مناسبتونو ضربتونو علم دا یو بهترین علم دی په دې سره د عقلونو اندازه کی څنګه چل دی پیګن پیګي او د قائل د خپل هغه چې کم کول کړ دې متن کې هغه داویل دا دې دا څمره قدر دې وګوري سمولې مناسبتو ته ځکه ذکر کړ دې نو واذ کاره دابا سوچ کے فکر وہ اسم الفاعل لا اسم الفاعل يدل على المصدر لغتا ولا يحتمل عدد. ولا يحتمل عدد ندوي فقاول يدل بيان لوجه تشبيہ ما تا ما تا اسم الفاعل مشبع او امر سے شو مشبب ہی يدل على المصدر لغتا دا ولا وجر جش امر دلالت مصدر باندې کې مصدر باندې ادم ضرب مصدر باندې کې مصدر کې توحد نو په امر کې توحد احتمال تکرار تعدد نو نو دا لسيباع علم کې چې نه احتمال تعدد او تکرار نو یکي توحد نه چې تعدد لکای کې توحد نه چې تعدد دې پيش لګان د څه او دا لا احتملو دا په نعت دا به ځلګا نو معطوف له نه چي مطلب داری چم اسم فاعل پر مصدر دلالت کوي لکه مصدر جا... لکه امر چی پر مصدر دلالت کوي او لا يحتمل عدد دا مزد... اسم فاعل احتمال عدد نلري نلالت... لکه لکه امر چی جا... نلري نلالت... او بعض النسخ بعض النسخ کې لا يحتملو دی وو سره وشکي وو سره بدون الوا فیکونو هو بیان وجب التشبیه بیا بدا وجر تشبیسی سي... اسم پاعلی مشابہ امر مشابہ بہی واجد مشابات لا احتمالو عدد او دامیسکی دلو وقا حالا دے بحال واقعی شئی سمشی لگا و لیکن حال قید د پردہ عامل دا دل حالی کا نا دردتا جواب راکوی کنی ایتا سنزد سے شلط گونی یای بیخی حال قید دا پردہ عامل دا چاہی لگا حال او دے ایک اسم پاعلی لا احتمالو عدد اسم چې چیزن دے احتمال د عدد لری خو غره حال کونه ی يدل عل المصدر لغتن فداسی حال کی چدا دا د د اس پہ فعل دالر کی په با مصدر ب نسو لغتن سو دیسره احتراش د اگنه چې معنا مصدر په کې نه لک حارس او قاسم خو نمونه ګرځې دری حارس سو قاسم نوم ګرځې دله لگا ته دی ورپښی کنه د دین او چې حاله کونه یدلل المصدر لغتن نو کوه احتراز عن عن اسم الفاعل الذي يدل عليه اقتضاءا دا لغتن ټکه هلکه چې يدل على المصدر نو و و دا غوړ یادو ساته دغه دغه نو وته او قاسم دا تی او چې لغتن یوي نو اسم الفاعل چې هغه اقتضاءن په مصدر درارت کیه الذي يدل اقتضاء بصدق قولي انت تعلق انت یا لکا ام تی توالقن دا یو پا طلاق بانی دلالت کئی اده چا سی پت تی دا خضی یو دا خضی بانی خضی چی محصوبہ کی گی پس طلاق سره و دا تطلیق گواری سوڑی لکه. تتلیق اغه تتلیق لغتن په دلالت په دالقوم دلالت نه کوي اغه اقتزا دلالت کوي کی اقتزا النص کې برتراشي چې دا خزم او صوفه کې کی په صفت د تالق دا تقاضا لري چې چا خزو چې دنه تتلیق کړي وی نو اغه تتلیق مصدر باندې دلالت کوي خو لغتن نه بلکې اقتزا نو اغه نه وته اغه نه بس نوربال تراشي کتن غو میمو او استراض انسبن فاعل الذي يدل عليه وسبب به فهو بما هو خلا علی اقتزا مستقولین ته اگر فإنه خارج مما نحن ارا خارج د اغه سره جب موږ بیانو رسته بیان چې د اغه نش باس د استفاده نه کی حتی لا يراد بیات السرقه الا سرقه واحده نو, نو استفریقه په دماغ کې باندې چې اسم فاعل احتمال د عدد نه نو چې په آیات د سرقه کې راغلي السارق و سارقه تو نو دي کې یو و سارقه مراد نه کا ای وې لا يراد بیات السرقه الا سرقه واحده و بالپیل الواحد لا تقطع الا يد واحده او په یو پیر سره نکټ کې موږ یو لاس تفریعن دا تفرید علا عدم احتمال اسم الپاعلی التقرار فدی خبر بانیچ اسم الپاعلی احتمال اسنن لری و الزامن علا الشاپعی او دا پیمو شفی سے برسلی پیما ذہاب ایلی پیما بی و بیانو بیان دار انا شاپعی رحم اللہ یقولو ان سارقا تقطعیده اليمنہ اولا غلاگر چی اوزر غلاوکڑا کم لازبتی کر چی و اے کانا کم لازبتی کر چی خیلاز تذی مرون سوم مریض لو لو یسرا ثانیا بیاغه سخبا غسخ په بیا اختلاف کب نه وکړ کیږي عمر سه به خاص دتی گیټه نه به ولا کو دا گیټه نه او دا وای علی سه وای دا مقعد نه د داسري معقد معقد دا دا نه دا په موافقه کی دا دا وې دې نه به کټ کو چې د پون دسان زپاتی چیرې ګرځي دغه زخصنه څنګه پیاځه کبري وای عمر سه دی ځای اوبه تاسو راشي ان شاء الله تعالی اشکا شریف او اها کډریم زل غلا او کلا اصف مریض لو اليسرا ثانیاں پېشټ کنه په دیवाडी او ثم يد اليسرا ثالثن کبي درم زل او کړه په دې لو يمنا رابعا بیا بس يره اوس او ټه او ټه بابا دي سوندور مونډور سوندور مونډور يو سوتيبه کنه ال قول السلام اذا كه حديث ته چې من سره کا پقطعو بين عاد فقطعو فينا عاد فقطعو فينا عاد فقطعو دې زهر دا غدې لکه حديث ضعيف ته برابر تاسو حاشه کړلي او عندنا لا تقطع اليد اليسرى بالسليسه احنا په مسلک داري چې په اي يو زر غلا وکړه لاس کټ شخه بل زر غلا وکړه نو غسخ پکټ شوله ها او چې بل زر غلا وکړه علي رضي مال شرم راضي چې زه درته نه کړم چې بده استنجاب وسکیلګه نو ک علي دا حديث صحيح او صحابه به چې دوی نو ته پېښ دا خبره راغله حديث موجود دی نو چاري سو اونوي د اجماع سکوتي د پديواني چې دي ايات کې چې دنغه هغه د لاس خبره چې دنغه هغه دوباره نشته تللا بس دا یو د خبره د دې ايات کې د یو سره کوي دا معلومه ده دی و وې دوستو په ساره د پترېندل کې احناب بل خل د پیسې جان په جين کې به هميشه چورکيږي حته يتوبه تر دې پر توبه نو توبه خو باغه وي چې توبه يا راتوبه دا غلطه مې توبه خو باندې وې لگا فینش دی باندې نو دې وین کلا دي ذکرې لري چې پوهه نه چې آثار د نیکوالي په ښکارې شي وي وا کی دې اوس چې د میاشت ته تیار دی کال لته تیار دی دې بیا کار نه کوي آثار د نیکانو په ښکارې په خپل خوا باغ وي چې توبه توبه توبه توبه کنه حتا یو توبه ولي ان سارق دا اوس وجه ذکر کې د خپل ځان د پروي سارق چې په دایات کې اسم فاعل يدل على المصدر لغتا والمصدر لا يراد د مصدر کې دوه خبر دي يا پردي حقيقه يا پردي نو پردي حكمي او بالکل د تاسو غوري ټول سرقات او کل سرقات لا یو لم الا په اخر العمر ټول سرقي خو نو مګا په اخر دوه عمر کې چې دې مري مونږو چې سرقات کړی نه اوس دورش وي نو مطلب دا دی چې تر مرګ پورې وا حد سرقانه جاری کی گی. دا خور څوک نه د استاقل منی چورګياره يا پردي حقيقه متيقن دي بس آیات دغه مراد دي او کل سرقات متفادنه شته چې دې बटولي غلاګانې سومره په تلاق او کې خو پر د حقیقه او پر د حکمی چیزن اغادري اه دی او الکل او کل سرقات لا یرم الا بیاخر العمر فصار الواحد مرادا لا یو مراجه بی یقینن وبالپیل الواحد او پر سر لا تقطع الا اذن واحده نکټ کیږي مگر یا ویات بس آیات کی دغه یو خبر ده دی وی سرقي ده و اذن دیم طریق سر فقط تعود عل القطع دا و هو اذن لا عدد عدذك خاص د کتاب الله ده احتمال لا عدت کدن اغنلری دا امازدر مفرد دکان قطعوانی دلات کی پلا تثبت الیدر یسرا من ال آیه نو نسح بیتیگی یادی اسرا دے چانا؟ دا آیتنا یادی اسرا دے سنا؟ آیتنا اس اشکال دا دے د دا آیتنا لکا سنگی ای یادی اسرا کاره کی گی دا رنگی دا رجلی دا ختم نخکارہ کی گی ناا رجل <سؤال> تارشخ پاکڑ کوي لگا رجل <سؤال> یسرا یا دی اسرا نقر ریکی رجل یسرا نقر ریکی دیوی یو قالو فیم بغی الا تختعر رجل یسرا پل کرت الثانی ایزا وی لا دائرت راز مکوہ لئننا نقولو ان الرجل غیر متعرضت بحافل آیا دی آیات کی دا لازت ذکر دے کدو اخبی ذکر دے لا ذکر د کنا نو موږ چه خیال است نه مراد چه فقط او دی اوما ايمان هم مراد دی بل کړه په کې د سند نو علمی کې چه کس لاستر دې ذکر نشته دي وا فلباس ايذبط بنا سن اخر اس باغ نشری چا په بل نصر سشي صاحب چې د خپي خبره ول يد لما كان متعارض اور یت کلم متعارض بها فی ایت و تعین مرادن او دا یمنا تن مراد چې دا خیت دی فاجماع فا سرا او سنت قوليه او فعليه سرا د کړي استعمال دا کړی امر ادا سره مخزومي بر کې استعمال حکم کړو به قطع يمين ها شته کې نشته لگا او دا رنګ یو روايت ني به استعمال قطع يمين السارق من الزند یعنی مړون نه کړو لگا او یو قرات هم د ایمانهما نو لا يجوز ان تثبت اليسرى یعني چې ثابت کړي چې غسل له خبره الواحد الذي لا تجوز زيارته بها الكتاب اغه زيادت پایی باندې کتاب الله سر جایز نه دي لانه لم يبقى المحل المعين ځکه اے باقي پادنه اغه محل معين الذي تعين بالاجماع اغه پاتنه ش داوبې د پر سوال ده د پېدې پر سوال پر ده چې ها اذانت وزدانې فجر د ټولو واحد منو متجلده هل تخمش په فعل دي تاسو یو را کوډي را دا قوی. او بیا ځیناو کې دی او بیا ځیناو کې دی او کوډي ورکو دغ لاس او شو سټینه کټ کو کټ کې وڅ کټ کې ال تخ بدن موجود دینې یوز مو الغنا وو وا را کو ناتی موناتی مبرټول لگا بیا هم دا بدن موجود دین بیا وا هل یعې باندې قیاس دغه وکړ یار اه بخلاف الجلد فانه كل ما يزني غير المحسن يجلد ولل ان البدن صالح للجلد دائما دا بدن صلاحيت د جلد کې دن أغلري اميشا او دا کټ کوله اميشا چې دن أغد نه نه بس <تصف>